Правда, нічого дивного Але дивне те, як настирливо Навіть старші віком люди Добиваються працювати на нашому заводі Просто за честь вважають Оце один дід цілий тиждень оббивав мені пороги Прийміть та й прийміть Я йому і ісе, і те За який агрегат поставиш старого А він позавчора приніс оцю валізу «Пошпурив, та й каже, я цим інструментом монтував кораблі в американських доках. Хіба у вас так уже все автоматизовано, що і ключа більше не потрібно? Я ж слюсар першої кляси, на фрезерному працював». «Кость Американ», – вигукнув Нестор. «То як, приймете його?» «І ви його знаєте?» Але хто його не знає, старого банджиста, приймаю. А що маю робити? Техніка міняється, але і людська психологія теж. Нехай попрацює. Час летів, і Вадим Іванович поглянув уже на гостей і так, що видно було. Не мав би він нічого проти, якби вони тихенько та й пішли. «Вадима Івановичу!» мовив ніяковіючи Нестор. «Товариш Ткаченко розповідав мені про вас. Я хотів би запитати про Галю». Директор відвів погляд, і Нестор зрозумів, не місце тут для таких розмов. Пожалкував, що вихопився, та було пізно. «А ви ж казали, приїдете ще», – підвів голову Вадим Іванович. Та й не годиться так, наробив галасу, похвалився своєю персоною, і знову на верхній сідала. Ось приїдете, той розкажу. Ну а тепер ви за свій пульт, а я за свій сотниківна. Той будиночок схожий на велику віллу або мініатюрний палац за журними колонами і бароковими. Капітелями, з білим гіпсовим щитом на фронтоні, де, можливо, був колись викарбований герб міста Мешканці від віків називали театром, хоча й не завжди мали в себе цей культурний заклад Театр був гордістю міста навіть тоді, коли він не існував Бо те неіснування вважалося тимчасовим Вічною ж була його історія яка брала свій корінь саме звідси. А втім, з цього міста, як вважали колись деякі до безміри пройняті місцевим патріотизмом його мешканці, починалося багато дечого. Копачова, наприклад, при кожній нагоді доводила співрозмовникам, що не тільки театр, а й видавнича справа, художні промисли, фотографія, кераміка, молочарство, броварство – миловаріння, освіта і просвіта, виробництво щиток і томасини брали свій початок звідси, не кажучи вже про те, що багато письменників ввели родовід з міста, яке завжди було культурною і адміністративною столицею невеликого трикутного шматка планети, розташованого між двома ріками, з яких – Одна менша впадала в другу більшу. А зараз у місті є завод, що продукує для світу машини. В єдиній лише галузі культури немало місто пріоритету – кінематографії. Вахтер театру Августин Копач і згадана вже його дружина Кароліна Копачова, які ще за Польщі, збіднівши до останньої нитки, мусили покинути своє залуччя і перебратися до міста, де їх фортуна навіки кинула в обійми мельпомене. Водно твердили, що в місті бував колись сам Чарлі Чаплін, їдучи з Америки в Європу. Але ця легенда мало кого переконувала, і, можливо, амбіція деяких містян була враженою аж до сьогоднішнього дня. Нині в приміщенні театру Відбувалася прем'єра фільму свого міського режисера. Демонстрування фільму тільки-но закінчилося. Вражений зал мовчав, і оплески зірвалися лише тоді, коли на авансцену перед екран вийшли кіноактори, яких представив публіці Ткаченко. Нестор стояв посередині, найвищий між своїх колег. Довге волосся сповзало за витками аж на комір блузи. Обличчя мав якесь дитинно-лагідне. Всіх освітлювали з двох боків прожектори, втискуючи їхні постаті в білий екран. І глядачам могло здаватися, що це йдуть нові статичні кадри захоплюючого кінофільму. Лише актори розгримувалися, бо на екран вийшов сам творець фільму, а поруч з ним – їм не випадало хизуватися ликами, які створив режисер. Вони мусили постати перед ним первісними, тими незаписаними табличками, на яких він написав свій третій твір. Нестор стояв на сцені, засліплений снопами світла і пекучо-солодкою радістю. Він встиг скуштувати вже немало слави. З'їздив в Європу, в Америку, беручи на світових кінофестивалях призи, нагороди і медалі. Але для повного щастя, серед усіх публік, бракувало саме цієї. Серед усіх рамп, цієї рампи. Про це здогадувалися друзі і влаштували прем'єру нового фільму в його рідному місті. Замість подарунка на сорокорічний ювілей Світло било в очі. Крізь зливу жовтого проміння, прожекторів, Нестор вихопив з темряви три перші ряди і в другому, з краю, побачив старого огрядного Стефурака, що ледве вміщався в кріслі. Побачив його і не здивувався, бо якщо Стефурак ще живий, то де йому, колишньому режисерові і директорові цього театру, бути як не тут, на прем'єрі Несторового фільму. Старий сидів і безупину шморгав довгим індичим носом, хусточкою витирав очі та все похитував головою. Він плакав, і ці сльози довершували чашу Несторової радості, бо ж ніхто не знає, ніхто в цьому залі не знає. «Ах, ти голодранцю безбілетний, ти знову тут!» Пухкенькі пальчики директора театру вже намацали його гімназиста другого класу десь під ногами поважних добродіїв і дам.